Wa ba'du fa inna asdaq al hadithi, kitabu Allah wa khaira al hadhi, hadhi muhammadin sallallahu alaihi sallam wa sharr al umur muhadathatuhaa, wa kulla muhadathatin bid'a'tun, wa kulla bid'a'tin dhalalah, wa kulla dhalalatin fin nari, thumma amma ba'du. Falandarim at-tona, absolute taqwinu wa tam allahu jalla wa ala, wa shandiyatita allahu subhanahu wa ta'ala, be kiemet, Dhe mëshira e ti, qofshim bi më të mirën dhe zotriju në për nga mërve Muhammedin sallallahu aleyhi sallam Bi shok të ti besnik Bi famine të ti të ndërshme Dhe mi gjithat atë të cëtë të njekin Me përpikshmërit dherin e ditën e gjikimit Vajzdojnë me lejnë Allahu Gjellu ala Në vargën dhe legjatave Bi mësimin e akidës të besimdarit Besimit të muslimanit Me të cilën është obligu Nga anë Allahu Subhanahu wa taala Allahu Gjellu në kaparament procesmorin e, ka për e krijimit të tij. Për sosmorin e njeriu, nga ana e tij, u ka thënë Allahu Te bara ka u taala, "Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim." A kemi krijuar njeriu vërtet në formën më të mirë, në formën më të mirë. Pastaj Allahu Te bara ka u taala ka bë një parjashtim. Thumma radadnahu asfal as-safilin. Pastaj një pjesë të ti krimi të njeriu të njëriut, e kemi hedh në pozitën më të ulët, në pozitën më të ulët që ka mundsi njeriu më rrah. Pastaj ka përjashtu prap Allahu tevareke u taala ka dhan illa alladhina amanu wa amilu ssalihat. Pastaj nga kjo hedhje poshtë e një kategori e cila është shumicë, nga kjo kemi përjashtuar disa. Dhe këta disa janë të cilësum me amenu o amilu, kanë besu si duhet dhe kanë punu si duhet. Që do me thonë, se nëse njeri ju do me nëndetë në pozitën ahse në takuim, në pozitën më të mirë, që a ka thonë Allah u të varë këhuetala, takuim i thojnë drejtim, me qenë drejtimi në duhur, me qenë në udhën e duhur, ta Allah u të varë këhuetala, dhe mos njeri ju duhet më të cilësum me këtë dëjtësi ille ledhine amenu përveç të cilat e kam besu do me thonë e kam dërtu e besimin në zemër ashtu si që se kërkonë Allahu tabarek e këvatala në përpudhje të plot u amiru saliha dhe kam punuen në përpudhje me mundësit e tëre me ata qëka Allahu tabarek e këvatala e ka obligue që do me thonë së njeri u nëse i mungon besimi është prej atyre të cilat ka thonë Allahu gjellu ala thunë maradedenahu Esfeles se filin Pas ta e kemi hedhë në pozitën mad vogël Se njeri ju pa besim Pa e ditë sepse egziston Pa e njëvë Zotin e Tina Pa e njëvë Allahun Subhana wa Teala Dhe për nga mërët e Tina Dhe qëllimët e Allahu Tebareke wa Teala Ajo është si një, një kafë që shka thënë Allahu Gjelluala Em tahsebu enë e këtherahum Ja sma unë au ja aqilun In hum illa ke lën'ami bel hum adal Allahu Tebareke wa Teala ka thënë A mësë mendonë ti se shumica dë gjojnë Dhe kanë logik A një pëse njërëz mendojnë se din A një pëse njërëz mendojnë se kanë arsyje A një pëse njërëz mendojnë se janë të zotët e dijes Allahu shumicën e klasifikon si të badishëm Si të njërëz të zratë zdinë me mendue Ja ale mu në vahiran minë lë hajatit dunja Vë hum andil akhirati hum gafilon Ata i din që ështët e dunjajës Azra tjetër Që ështët e dunjajës Si zhvillohet kjo dunjaj Ata i ka të bojën me botën e përtejme, me diën e botës tjetër, ata janë gafilon, ata janë indiferent, me indiferentësën më të madhe. Ondaj, njëri ju, nësë do në me nejtë në atë pozitën që ka kriju, Allahu gjellu ala, ahësën e të kuim, në formën më të mirë, duhet me kanë i mbushur me besim, të plotë dhe me vepër, e cilë është në përputhe me besimin me Allahu të bareke, vëtë ala. Hoxha, në kaptinat e fundit të të uhidit rrububije të të uhidit esma o sifat i ka përmend grupët të cilat kanë kundrështu në këto meselës që ka najkena përmend prej cilësive dhe emrave të Allahu të barike vëtë ala Hoxha para se mi përmend grupët në veçanti me emra dhe me klasët të tërët të cilat janë të njohura para kësa i ka përmend pikat të cilat ata kanë rëshit në ato sepse për neve është ma i Duhur dhe ma e nevëshme të adim Ku kanë rëshit, ku kanë deviju Se sa të adim Se si e kanë emrin Apo ku shena ta Ande Allahu Tebare Kjovë Teala Në Kur'an gati shumë pak emra ka përmend Shumë pak Madi Allahu Gjellua nuk i ka përmend As emrat e pengamerve Shumicës Ka përmend shumë pak 27-8 Apo edhe emrat e zullumqarve Nuk i ka përmend Allahu Gjellua Duhur Allah. Fir'auni nuk është emër i ti Fir'auni nuk është emër i tina Po është emër i pozitës e tina Kri e lartë Andaj djetarë gëndonë Allah nuk minët me emëra kush është filani Po ta ka dëzën smujen që e ka pas Vesin që e ka pas Deviimin që e ka pas Humjen që e ka pas Dhe përfundimin e ti Gjithashtu për të mirët Allah u gjellana ka të reguhe Se i ka shë probleme gjenet eksumerat Nësurë njësin ka arë thot Ka arë njëri taqringa mart e kanë ngurzuë, ka ngurzuar ka hyr në xhennet s'ka përmendemën Allahu xhallahu dhe të thonë pse Allahu nuk i përmendëmrat sepse rrobatve nuk ju duan emrat çka duhet emri ti duhet cilësia e ti vesi ti ose për me pasu ose për me shmong andaj edhe hoxha i është përmbajt kësaj mënyre i kaprua pikat të cilat kanë devijuar grupe të ndryshme dhe në fund i kacek me emra dhe mbi emra klasat të cilat kanë devijuar nga rruga e helisonetit. Parashtorot pykja, të cënë e kanë diskutu djetartë, qëka në vinë neve mi ditë grupët e dhevjume? Pse mi ditë grupët e dhevjume? Kush është filani, e kush është alani, pse kanë dhevju e qëka kanë dhevju e kështë të merat. O është te e për e rëndësishme njohja e shërrit. O është te e për e rëndësishme njohja e të keqës. Sepse njeri ju pa njohja në të keqës, nuk ka mundësim ju sh Asajna E asë nuk ka mund qimu ka në prej rrugës Se të mirëve nëse nuk e dinë të keqen Andhe Allah u gjellëvala I ka të regu fjalët e më të keqit Iblisit I ka thëmë pëse o iblis nuk gira vës eqde A demit Q ka tha Kale anë kajrum min Khalak të hu min nari Vë khalak të hu min tëin Unë jam maj mirë saj Defekti Ata ki kriju prej loqit mua prej zjarrit, se zjari është më më i lartë në mendjen e tij se sa Lloçi. Dietar thonë, pse Allah e përmen fjalën e tij të iblisit për murujt, apo për mënyrë të keqen, edhe të keqën, e kështu me radhë. Edhe fjalët e Firaunit që ka kallzu Allahu dhe lallal, edhe fjalët e kafirat, qala alladhina kafaru, kanë thonë ato që kanë mohue, e kështu me radhë. Pse këtë kjo që njeriu duhet më njoft të keqën? Nëse njeriu nuk e njeh të keqën, bie në ta. Nëse njeriu nuk e njeh të keqën, bën atë pse? Sepse mendon se është e mirë. Mendon sepse se është e mirë. Nëse njeriu punon në përputhje me atë që ka në shef në kokën e tij. Hoxha thot, "Kaptin, igtinabut tahrifi, wat ta'til, ta wat takyif, wat tamthili fi ayati al-asmai was sifati wa ahadithha." Ftojë Kaptin. Çmong jam. E katër xhonave i ka përmend. Ç do më thonë se të gjitha grupat që kam i përmend, pastaj Grupa e devijume kanë rënë këto 4 pika. Kush i shmanget këto 4 pikave, eron vetëm prej këtyre 4 devijimeve, eron vetëm prej kërej llojeve të devijume. Kta e për, ka përmend më së pari Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, Abdul Qayyim al-Juzayyah, se këto devijimet e rrugëve të devijume janë të ndërtuara mbi këto 4 send që e ka përmend hoxha në këtë kaftin. Kush i ruhet i ruhet devijimit. Kush nuk i ruhet këtyre qovëtë dhe sagrimca në atë për pjëstim ka prej devimit thot hoqa et të hrif kam i shpjegu me shemboj të njona prej tëre që ka do me thonë të hrif, ndryshim i shkronjave e para ndryshim i shkronjave harf ju harrifu në an el kelime an mawadi ihi këdhën Allahu të barik e uatala për jehudet e ndrojnë fjallën nga vendi vet e ndrojnë fjallën nga vendi vet për shemull Allahu gjelok adhan Hini në qytet dhe thuni Hittah Thalje, shlirje Ata kanë thonë Hintah Kanë thonë grun Grun, elb E Allahu te bareke u të ala I ka malkua për, për shkajtë fjale Pse kanë baje gare me Allahu te bareke u të ala Allahu u gjele ka thonë Hini duke hije në ruku Qa kanë baje jahudet Kanë hije me Pi për masë si shenjë në të shmimin dhe asa që ka thëtë Allahu Tebareke wa Teala e dhona, eksistone kjo kategori e cila lunë me Allahu në kulmin e të elojave mirë po, Allahu Subhane wa Teala është ai cili i len delin në qasin edur ane ka thonë et të hrif mi u shmongë ndryshimit të vjallëve orë qemull, istiua a ta thë një nuk e ka për qëllim istiua po istiula mirë po, kjo kategoria tjetër shka të të të vjenë që ka nëndryshu kuptimin ka në thon, na Istoa, se, se bojna të hrif Dhe bojna në bishka tjetër Përse ka tonë, e dyta e taatil Taatil është me Me pezullu Dhe me tha Dhe me vishk dhe me thanjëm prej emrit Por shembo Thu e Rahman, mëshirusi Ta aishka është me taatil Shka thot, une e pohoj emrin mëshirus Mirë për nuk i pohoja Allahot mëshir Nuk i pohoja Allahot mëshir sepse mshira është zbutje e zemrës për me fal dikant. T'ka bó dikush keç, zbutet zemra, zbutat emocioni dhe t'ja falat ila. Ka von këto Allahu s'ka mundsi më kon. Në kan kuptu mshirën si çështje e lidhur me zemrën, Allahu nuk ka zemër këto më radh prej filozofëve. Dhe kan pëhu emrin. Pas këton, e kanë mohuar çështjen e cilësive të Allahut dhe e kanë pohu emrin. Pastaj ka thon, "Wa takyif", e treta do të më ushmong tekifit. Çka është tekif? Të kif është me përshkujt fornë Kure ka në veti me Mahmedin Ka thonë O imam, qka është me përshkujtë Allah të kif Ka thonë, kërta lezësh fjallu me Allahu Gjelluara, belje e tehu me pësuta ten Didur të tina janë të shtrire Thu si kërdo raime E shtri në dorënë, thuset si do raime Thu e, Allahu të barë kjova të ala O e jep ka vejghu rabbik Dhe mbetët vetëm të tira Allahu Gjelluara Thu si fëtira jemi, kjo të kif Apo, Më thon se ftitra ime, po më thon çështodokut. Për shembull, shpjegoni sifata e Allahut xhallar dhe thu, këto dokut këtu në tonketon, ja fillon, fillon me ilustrua, fillon me vizatuar, me por shkruajt fotografitë të Allahut te varë këto tara, kjo është te kif, kjo është te treta. Dhe e fundit është e temdhil. Për ngjasim. Për ngjasim. Thu dora Allahut si dora filanit. Dora Allahut është sikur këto këtu është ka po dokut. E merr një sens që ekziston dhe e krasën këtë tjetër me këta këta e në katër sendet e para, ndryshimi fjalis ndryshimi shkronjave, kelim e ndronë fjallën, edyta është ta atil me zhvesh dhe me me largu do me thonjën prej tekstit duke e lonë tekstit e treta është me përshkrujt të kif me përshkrujt form, do këtë shtu 4 orë, 3 kanës, 3 dimensionale menat, i përshkrujt form, këtë shkajt dhe e katërta është të mthil pë sigur që ka dhënë Allah u të bare ke uetana lej se ke mithlihi shëj asë gjënë shëj do mëndë qëka egziston diqka të një gjësend nuk është si aj që do më thonë nuk ki mundësi me krasu se kur thuj që kjo plastika është si kjo tjetra ti e shef këta dhe thuj është si kjo tjetra i mërdi sejnë dhe të barabarta apo të në gjash me në cici dhe i barazon dhe i në gjason mirë po si ka mundësi n Apo me përshkrujt si do këtë allahu, kur lejse ke mithlihi, s'ka diska si ajë, andaj të mthili është përshkrim i allahu të në përmjet dikujnë në qka egziston. Andaj gata në ogja, i gjithi në e bu, mi u shmonë këtire katërtave. Në ajete, në adithe, të sila të kam përmen emrat dhe cicitë allahu të bare kjo të adha. Qëtë do me thonë, se kush u shmonë në qëtire katër sendeve të fëlliqura devijante, Të humbura, njëri ju e rumë besimin e ti dhe është ehlisunë në olgjema. Dhe të zitha grupët, pa tjetër e kanë me unë ngërthit në njënën për këtëre, ka tërsmuje dhe, ka tërsmuje dhe. Por që da, neve nëse e detektojnë asë munjen, nuk në avin me ditë cëla klasë ka dhevju kështu. Edhe të se Hoxha i ka përmenjë në fundë, prej Gjehmive dhe Kaderi dhe Gjebri dhe Gjebrive, e kështu mëna prej Shariive, ata kanë dhevju, mirë për kanë dhevju në njënën për këtëre, të të se ti ka përmenjë Hoxha. Thot në përëzi Hoxha, në mërru ha sari haten kema etet ma atikadina lima lehu iqtëdet. Thot në edhe i kaloj Qashtu që shka në ardhë, kema etet, ma atikadina li malëhu këtëdet, duke e besuë gjithë shkatë shka në nënkuptohët prej ajetit. Duke e besuë që shka nënkuptohët prej ajetit. Min gajdi të të hrifin wala të atil, pa e ndrishu shkronion, e as pa e gjvejsh prej kuptimit, wa gajdi të kjifin wala të mthilin, dhe as duke mos i përshkujtë Allahot form, e as duke mos e përnxasua bël qoluna qol o imme el huda madiem besimi jon es besimi imamave te udhzimit tuba lim bihadihim qad ihtada tuba mirsia apo nje pem ne xhennet dhe nje kopsht imam ne xhennet qof por njeriu i celi me udhzimin e atyra imamave te udhzimit udhzohet Këmë i për, përme, përmendë oqën me emra kushan këta imama Pandaj dhe oqën Gjemiju ajatil esmai vësifati vë hadithua në mërruha sarihatën Kret ajetet dhe hadithet në i kalojna sarihatën ala dhavahiri ha Djetarë gjithmonë e përmenin këtë shpreje ala dhavahiri ha Thuë Allahu të barikë vëtë ala ka than Beli edahu në pësutë të ten Allahu i kodiduar të shtrira Neve, ka besojna? Allahu i kodiduar dhe pohojmë termin dorë të Allah u të barë e këho të ana duke mos e ndrishu e jede duke mos e shtu dhe një fjallë as dhe një harf, as dhe një zanore e dyta, nuk thojna se kjo është për qëllim fuqia me e zhvesh domethonjën e vërtet të dorës dhe me, me i vendozit ka tjetar ati mrejnën domethonjën e dyta e treta, nuk thojna kjo dorës kështu dhe kështu Dimenzionin e dörrës nuk e përshkruajna, as fotografinë e dörrës nuk e përshkruajna, dhe as nuk thojna kjo dørrë se si kjo kë dorrë. Kë janë katërsendet, të cilat duhesh mi pas palasisht në çdo jetëshdat. Me lën ata ç'ishëst. Sepse i bën qaimul jawziya, nëse më në fillim të alexeratave kemi përmend atje, se ka thonë stylla e këtyra devjëme janë dy fytythe e dy portijota të sad i din, ajcilitin. E para për fytythe bash çdo fjalë e Allahut subhanahu wa taala dhe pejgamberit aleyhi salatu wassalam ka thon i ka dy mundësi. Do të kit këta çka kanë thon këto smuje, ja u bojë na ka thon vetëm dy pyetje të cilat së kanë të treta asnjëherë. Ka thon e para, nëse ju e komentoni fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me fjalët e juve, të tjera e ndryshon e kët fjalën tjetër. Ka thon, e bën na pyetjen. Çat fialsha e keni përdorju ju? A e di Allahu dhe pejgamberi sallallahu aleyhi salatu selam apo jo? Nëse thon po e, nëse thon jo e di, kjo është përkatësim i Allahut dhe pejgamberit në xehël. Domthon, ajse ka ditë kët fial, e ka përdorur një tjetër, e kta e kanë ditë dhe e kanë shpreh. Kjo është përkatësim në xher dhe kjo është kufur. Ka thon, pyetja e ditë është. Nëse thuni e di, po e ka përdor kët tjetrën, a më e ka pas për çëllim që tash ka vëthën ana? Ka thon atare a është për nga meri dhe Allah mështëruës dhe ngërkuës dhe që zdo me të kallëzue qëka është e qarta, apo qëka është meselja këto dy pykja i abandë shdo njani të cili, thot a jetë e ka për qëllim jo që është të që shpëtokët, po një kuptim qëka une e di tërisa, imam shafi ju kërë ka folë për një meselja qëka e quina ta istihsan me podi qka që është e mirë maslahatin ku ka thon, men Kush thot që kjo është e mirë, po mdo këtë muhe, ka thonë e ka vendosë ligjë, shëriat ka vendosë. Dej disa kanë shkua e disa prej filozofave qash larkë, ku kanë thonë, kështu kanë thonë, tekstualisht. Nëse doni me vërtetu këtë fjallë, këthe hunit tek mufesirat e filozofave e sharive e kështu merarë. Kanë thonë, e ka ledzua jetin, ka thonë kja jetë, prej për jashti ka këto dhe këto kuptime. Ka thonë, asnjona prej kuptime nuk është i saktë Qadan do se thot dikush pse nuk është i sakt, thot nuk e di pse nuk është i sakt, po mrena e ndiqjë nuk është i sakt dhe se di përgjigjen. Dhe ja ka mbop ligjim njerëzve me besu në bazë të prancisë së ti çka s'ka mundi me sharu par jashtë dhe nuk ta lejon ti me besu ajetin për jashtë. Shikon e ku kanë mrena, filozofia do të të lexon jajet, edhe ajeti ka kuptim për jashtë, edhe ai thot kjo nuk është ashtu. I thot pse nuk është ashtu? Nuk, met, nuk di argument me të ka du se nuk është ështu Për e njej për e mrejnda Kështu ka në thonë Ka thonë, përfundon më që të hidi Me një mëndim Nuk e dip se ka përfundon që ati Edhe nuk ka shpjegim Edhe kjo në argument Shkone qish luet me njërzit Allahu të bare kjo votar Nuk në, ngë, në, ngë, në ngërku kështu Aja ka prua jetë edhe e ka quyt tibian Së qarim E ka quyt a uh, shifa e ka quajt shërim e ka quajt huda udzim. Çishmunët më than Allahu, "Haj ç'knejna? Haj ç'knejna?" Dhe marrti tjetër më than, "Nuk e ka për qëllim ç'knej. Që kneja ka ket katcetraon. Teli e ka për qëllim." Dhe kur ti thuaj, "Pse ç'knej? Allahu po dha ç'knej?" Ka thon, "Thot kneja më e ka për qëllim kështu. Pse nuk dimë të kallëzu?" Dhe kta e qujnë delil vallahi, e qujnë delil argument. Enje thot. E qujnë enje, keshf i thojnë ata, zbulim i pa shprejhur andaj ka thonë Hoxha se njeri ju duhet me u shmong këtyre 4 sendeve dhe gjda jet dhe gjda dit duhet me bazuna ta se duke e mlon për përjasht dhe me u shmong këtër dhe vijimeve të cilat i ka përmend Hoxha, pasaj ka thonë ma të kadina imanën vë teslimën me besimin tonë dhe me thonë nevej nështro mi Allahu të barëke vë ta'ala dhe i bindëmi Allahu të barëke vë ta'ala li më qëtadat min esma i Rabbina të barëke vë ta'ala vë sifati kemalihi vë në uti gjelalihi dhe na e besoj në kretë emra dhe cilësita Allah, Allah, Allahu të subhanahu wa ta'ala prej lartësimit dhe madhërimit dhe madhështi se Allahu të subhanahu wa ta'ala duke mos i përshkuit Allahu të gjellë alë di qka qka nuk i takon Harfët elfadë, shprejët e të tëre Ka thonë sikur për shembul Ata të cëtë të shembuli Dhe me shembul të sharohet me selja Ka thonë sikur që ata të cëtë e kanë deviju fjallën Allahu u gjellu ala Dhe kellem Allahu Musa të klimen Dhe gjonë tash Allahu u gjellu ala surën nisa thot Kellem Allahu Musa të klimen Allahu i ka fol Musës me të folur Tash duhet mu këti gjusë arabe Kjo është dhe më zdoshme në këtë, këtë rast Atë disa prej të dhevjumbe kanë thonë, kja jetë nuk ledzohet kellem Allahu, po kellem Allahe. Nëse thu kellem Allahu, thu Allahu ka fol. Tamam. Nëse thu kellem Allahe, Allahut i ka fol. Allahut i ka fol. Dhe e ka ndryshu e ledzimin e ajetit, që dhe me thonë vesh një zanore e ka ndryshu. Kur gjot jetër? Vetë ka thonë kellem Allahe, i ka fol Allahut Musa. Ka thonë Musa fol, po, ama Allahus fol. Për me mohu që Allahu s'fol, kanë thonë, kja jetë nuk lezot me u, po lezot me e. Që të më thonë, nuk është veprusi, po është kundrina. është kundrina me të silën kara veprimi. Allahu është a i cilë e kanë dëgjuhë musën për nga merinë Allahu të barëke o të ala. Dhe o gjithë, thotë, wa enë në lofë dhe lë gjeleleti menësubën alel mefëulijeti firara min i thë batil kelami kema faalahu, ba'du lë gjëhmijeti Allahu të barek e vëtala, këllëm Allahu Musa Thot dhe e kam bo me nësub E kam bo me fetha Me e, thot duke e bartë Në kundrinë dhe duke i jik prej prim, Që ashtë Allahu gjelluara A i cili e kryen Veprimin të folurit këtë rast Thot që që kam bo të gjehmi dhe mu të zilit Shikone veç të një mesejle A e shikone se si është lujt Me fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala E se njëri ju nësi nuk i qelë sytë katër Ban hajgare njështë Me fejnë tane boin hajgarën jash nëse ata kanë buar hajgarën me fjalë të Allahut, që absoluti, është absolut i suprem është Allahu tevareke uta në cilësit e tina. A thu me ti nuk lund. Nëse ata me Allahun kanë luftë. Allahu xhallala ka pohuqta nëse do dikush qish po thu Allahu ka luftë me Allahut. Inal munafiquna yukhadi'un Allahu wa huwa khadi'uhum. Munafiqat mënojnë me luftë me Allahun dhe Allahu lund me ta. Wa idha qamu ila salati qamu kusala, yurauna an-nas. Kur çojn për namaz çojn me Me përtes dhe dëmbeli Për mi u kalëzun njerëzve Do me thonë paska kategorije njerëzve E nëse tash A i lunë me Allah Me ti qka banë, qkejlë ti je Ano i duhet si të 4 4 për 400 Këllëm Allahu Musa të klimen Ka thonë Hoxha Se Ibnu Ajashin E kanin janën duke lezue Këllëm Allahe Musa të klimen Ka thonë mbillë e gojen Se nuk e lezunë këtë ajet kështu për vesni qafirit Ka thonë, bille gojen, se nuk e ledhon këtë ajet për vetëse një qafirit. Ka thonë, me pajtimin e gjithë sahabëve të pengameri sallallahu aleyhi vësallem, thotë se ajeti ledzohët bi rafëi lafëdhël gjelaleti vë kellem Allahu Musa. Thotë, me pajtimin e këtë sahabëve, fjale Allah të kjo shpreja kelleme është me hu, që do me dhëtë Allahu i ka full Musës aleyhi salatu vësallam. Nështë ta, meselë është të ngërku me se ka nevoj edhe për gjuhën arabe, edhe për gramatikën e gjuhës arabe, mirë po, një ndryshim i vogën, i harfit, e ndryshon kuptimin. E ndryshon kuptimin. Pasaj ka thonë, apo, si që kanë bën me fjallën e Allahu të bareke, ova të ala e rrahmanu alel arshis të wa, ku ka thonë gjëhmi, le uve gjëtë të sebilen, ila hakiha, le hake këtuha, ka thonë -si, me gjëtë mundësi, me hekë që këta jetë e heki. Shikone ku i ka shkumenja gjehemit, sa njeri ju sot thot, mukon që të ajetet i heki kejtë, ha, që të përpudhët me ato ligjet nërkomtare, edhe me të përpudhët me epshët e njërëzë dhe komplet. Këto mukon që të ajetet tishmong na kejtë, pse prengushtimi që ka jashka këton ajeti. Vingushtimi që ka e shkakton, ajetik Njeri ju duhet me pas kujdesh zemrën e tina Sepse zemrën e ti rrëtullohet për një qast Dhe e urejnë ata shka E ka zbitë Allahu gjellohane Allahu te bare kjo vëtale ka përmend Vë kerri hu ma në zelë Allah Dhe e kan urejta që e ka zbitë Allahu E kan urejta që e ka zbitë Allah. Allahu E urejnë njeri fjallën Allahu E urejnë Nga se, thumbara dhe denahu Esfeles sefirin Ne e kena vendosë në pozitën ma të poshtër Apo, Me fjallën Allahu të barëke wa ta'ala Vë dhkulu lë bëbë sëgjeden Vë kulu hittah Allahu që ka thonë hini në qytet Në dhejr e qytetit Ka thonë dhe thoni hittah Ata ka thonë hintah Gërun Allahu të barëke wa ta'ala I ka malku Allahu të gjellë u ala I ka malku Pas ta i kure kan vet Një dijetar për dijetarve Qka shpuna me fjallën Allahu të barëke wa ta'ala Vë kellem Allahu Musa të klimen Allahu i ka fol Musës me të folur, ka thën a fol Allahu? Ka thën Allahu te bareke u taala e ka përmendë në këtë mesazh ja edhe një, një tjetër ajet ku ka thën: "Walamma jaa Musa li mi qatina wa kallamahu rabbuh". Allahu subhanahu wa taala ka tanyetë në ajet e ka po një në një tjetër shprehje ku s'ka mundsi më kanë vetëm se Allahu folsi. Ku ka thën Allahu xhelala, kur erdhi Musa te premtimi i ont te vendi takimit dhe i foli Zoti vetë. Ar Musa tek premtimi dhe i foli Zoti i tij që do të thon këtu folsi është rabbuh zoti i tij na. Pasaj ka thënë hadha la yaqbalu al-tahrifa wala al-tawil. Ka vënë këos prandri shoj shkronja? S'ka, s'ka mundësi me ndrihu shkronja se këtu patjetër arabuh. Rabbuh. Rabbuh. A, a, a te Allahu te baraka wa taala kallama Allah. Mund të më bëj kallama Allah. Mund të më bëj Kërë e kam përshëllim, mundet mu bo në gjuhën arabe, mundet mundrishu uja dhe eja dhe me vendosti që i shdush. Mirë po, në këtë ajetë, nuk ka lezim në gjuhën arabe që i mundet me bo këtu e. Ka dhënë vetëm u, që Allahu të barek e oëtala i ka folë Musës alaijë salatu wa selam. Pastaj, ka dhënë, apo që i shkanë bo disa zindika, me fjallën e Allahu të barek e oëtala, nefsehu. Allahu të gjellohën e Kur'an thotë, nefsehu. Ka thënë Allahu të e barekja vë të ala, vë ju hadh dhiru kumullahu nefseh. Allahu ju qërton dhe ju, ju kërstnon dhe të rueni prej ti. Dhe ka thënë nefsehu, prej nefsi të ti. Ka thënë, disa zindika kanë thënë, se nefse e ka për qëllim gajrahu. Dikush qëtar. Dhe kanë thënë, Allahu kër e përkatson nefsin të vetvejtja, është sikur kër e përkatson shtëpijen të vetvejta. Por që mu e thotë, bejtullahu. Apo qabës i thojnë Bejtullah, shtëpia Allahot Këso i thojnë Bejtullah, shtëpia Allahot Kjo është Allahot Hakikaten A është kjo Allahot për një me E qenjës e ti, hasha Allah në rujtë Kjo është vetëm të shrifën Vetëm për me jarrit Autoritetin gjaminës Mirë po nefsehu është qenjë e ti Subhana hua te alla A da e ka thonë, e kam përgacu e thjallën nefsehu Se është qikur Bejtullah, ka thonë Këtëre njëzë ju thojna, ku ka thënë Allahu të barikë uve t'ala Këtë barabbukum ala, ala nëfësihir rrahme Zotë i juvë e ka shkrujt për vëdvejtën e ti rahmetin Ka thënë qish, qish bëhot me këta jet Këtë barabbukum ala nëfësihi Nësa është gajra hu, do me thënë Allahu u gjelluana E ka thënë cilësit e rahmetit dhe mëshilës apsolutë Dikuj tjetër, e kjo është apsolutë e pamundshme. Pastaj ka thën Allahu te bareke u wa teala wastana'tuk te, wastana'tuka li nafsi. Musa alayhi salatu wassalamu ka dhan te kam zgjedhur për veti. Ka thënë se këtu nefs është dikush tjetër, i blet se o Musa të kum zgjedhur për dikën tjetër. Jo për veti, po për dikën tjetër. Andaj ka thën fund durli tanaqudihum albayn wa hadha yakfi hikayatu arradih. Ka thënë shikojë kontradiktën e këto njerëz që kanë arrmë këta dhe ka thën këto a jetë mjafton që më u bë demand. Shkëmish, lecëzaj ajeti Allahu thot e ka shkrujt për vedveten e vetë mëshiren Ka thënë nëse është diku i shqeter Për kanë e ka shkrujt Allahu mëshiren E ka shkrujt për vedveten A e ka bëti kanë të të rzot Allahu në rrit Andaj, këta njërez kanë orë me gjera të qudichme Pastaj, ka përmejnë hoxha Se si e kanë mëhue ftyre në Allahu të bareke Ua te ala dhe e kanë mëhue dur të Allahu të bareke Ua te ala Saj për këtë dur se të durët janë meselët ma të kuklavitur atë atët se të kanë mëhue. Ata kanë dhënë, kure përmenë Allahu di durë të ti e ka përqëllim dinimetet të tina. Allahu gjelloha thotë, beli edahu me bësut atënë, ata kanë dhënë, Allahu i ka dinimetet. Allahu i ka dinimetet. Hoqja thotë, neve nuk të dibojmë demanë përreçëm një jetë tjetër. Ka thonë Allahu të bareke, vë të ara, ja iblisu ma mëna ake, entëz gjudeli ma khalëqë tu biedejë. O iblis, qka të pengoj ti mirasensh dhe ata qka e kam kryu me dy dur të mija Nësa është me dy në metët e mija, që është kuptohet? E kam kryu me dy në metët e mija Ska mundësi mu kuptuhe, sëpse kjo është ndryshim i fjalëve të Allahu të bareke Ua të ala, ndryshim i fjalëve të Allahu gjelle ua ala Pastaj në argumentu me disa poezit të krishterve Hoxha thot, pastaj e kanë ndryshuhe fjalën e Allahut te bareke we teala duke i zhvesh kuptimet e fjalëve te Allahut subhanehu ve teala. Por shem Allahu thot alrahmanu alarsh istawa. Alarshi istawa. Edhe kan thon istawa ka don e ka per qellim me eshtinen pushtet. Me eshtinen pushtet. Edhe ne se kush e mohon punen e istives. Thot o xha, nese Allahu te bareke we teala e ka shtinen pushtet arshin. Kush e ka pasë para ti? Kush e ka pasë arshin para ti? Ka thënë, nëse Allah e ka krijuar arshin, kush e ka vështirë në pushtet, nëse përmes të amordikush. në pushtet duhet të namordë dikush? Në namordë kush që dhe mëkthi atë në pushtetin tan. Cila pidyja mundsi e janë valide për Allahun Te Bareke u Teala. Shikonë kontradiktorën dhe devijimin e madh. Allahu e ka shtënë në pushtet arshin e tij. Kush e pa para ti? Kushe krijoj arqën qaj të amore për veti? Ha, është, këto dy pytje i bani dhe dy pytje të tjera të i bën kaj me lëgjuzijet dhe shërohën të gjitha meselat. Andaj, ka thonë, e kanë vetë ibnël Arabin wa hua imamu lëgat i fi zemanihi fa kale lë Arabu la të kulu lërëgjuli i staula arashin hatta jeku në la hufihi mudad ka thonë, Arab të ibnël Arabi është prej mamave të gjuhës ka thonë, Arab nuk i thonë njëriut se ë dhe e ka shtinë në pushtet deri sa të ketë kundrështar të ejuhu ma ghalëb kile staula kur të kundrështohen dhe veta të cëllit fitojt që ati i thujt i staula që kia është mustaulin pasaj ka than lallahu subhanahu e ta'ala la mu ghali beleh e allahu në në shka shka që ka than në kryimin e ti s'ka kundrështar s'ka që mi thonë t'ikusha allahu të bema mu arqën së një thotë Se Allahu Gjela është mëj masëk, mi thonë dikush bëjmë diqka muë, me zërë. La huëllë dhiju gjirë, la huëllë gjharë o alej, është Allahi cili i mbronë të tjerat, e s'ka dikush që i më mbrojt për Allahu, subhanahu wa ta'ala, e Allahu Gjellu wa ta'ala, i ka kërstu e njërzit me këtë ajetë. Se ju, jo, ju jo njërzë, nuk muni me drejtu Allahun. Nuk muni me orientu Allahun ka dëni ju. Jo. A ju drejton juve, a ju pit juve, a ju dënon juve, jisën e d Këtë janë dhe mundësi Ose Allah e ka kriju arshin E dikush e ka mor E kje ka këtim pushtet Allahu subhanahu wa ta'ala Kjo është batil Ka dhenë ose dikush e tër e ka kriju E Allah uja ka mor E që dhe me thonë se Allah u gjellu ala Nëse janështë e dita, krijonë dikush të dhe përveç Allahu Gjelluara E shikoni se këto këtë meselet e kanë rranjët prej qafirave Andaj i bën qajme lë gjëvzi e thëtë Hoxha E ka shërru e këtë meselet mas mirit në librën e ti Sawa i kul el mursele Sawa i kul el mursele Pasaj Hoxha e ka përmenjë se e kanë mëhue Ftyrën e Allahu Subhanahu wa ta'ala Që shifët dite në gjëkimit Dhe për këtë meselet folëm gjën edhe gëtë Pasaj e kanë m Takimin me Allahun te bareke ve teala dhe ka thon se Allahu xhella ora nuk vjen. Po vjen çështja e Allahut subhanahu wa taala. Ka thon Allahu xhellu sul al-fajr. Wa, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dhe vjen Zoti i jot dhe me laçët safe safe. Ka thon nuk nuk është përcendim që vjen për min, për në me Allah. Por vjen çështja e ti. O xha thot, nëse vjen çështja e ti, atë tash a është çështja e ti e ardë ajo. A është Allahu prezant tash me çështjen e ti dhe me fuqinë e ti apo jo? që të me thonë jo, e se vjen vetëm ditën e gjikimi. Qështja është se Allahu subhanahu wa ta ta'ala vjen, dhe kemi foljë dhe për kitë mësejle, gjane gatë në takimin me Allahu në te bareke, wa ta'ala, në takimin me Allahu subhanahu wa ta'ala. Pas e ka dhënë oja, u e minë gajri të kjifin, dhe neve, u e gajri të, të atilin, dhe duke mos e zhvesh, ajetët dhe adithët dhe për nga meri sallam nga kuptimet e tëre, pas e ka dhënë vela, të krijuen dhe as duke mos i përshkujt Allahu te barekehu ve taala forma. E shikoni, kta që i kanë mohuar cilësitë e Allahut xhellahu ala, këto që i kanë pohuar, ju kanë thënë ju i përshkujtoni Allahut formë, që është jo e vërtetë. Me pajtimin e të gjithë dietarëve, as në dietarin e sunetit nuk i përshkujton Allahut formë. Nuk vetë Allahu duket kështu, e duket ashtu. Kjo është kedib ala almuslimin. Kjo është arën ndaj muslimanëve. Kur kush nuk thot Allahu është kështu, Nisë kamitli Allahu është më i madh se na më than Allahu është kështu. Allahu është më i madh se më bëshqyt Allahu te bareke u teala forma. Allahu është më i madh se sa mendja me ka Allahu te bareke u teala. Andaj, oja thot se na nuk e bëshkuina Allahu te bareke u teala forma ka than Allahu subhana u wa teala wala yuhituna bishai min ilmihi illa bima sha. Dhe kur kush nuk ka mundsi me e përfshi Allahun në ilm, përveç ai sai ka van. Allah ka mohuaj Allahu na ka thon Arrahmanu ala ar al-arshistawa. Kjo është një pjesë e ilmit të vërtet, çana e ka kalzu neve. Ma ndej, ma ndej pik. A ke mundsi me kalu ma ndej dikun? S'ka mundsi. Orvatu, përpjeku, sakrifiko, s'ka mundsi. Allah e ka vendosur mur. Mur i cili nuk kalohet. Besimtari nuk e po provon me kalu, ata që Allah ka thon nuk e kalon kada qadan hoca selallahu subhanahu wa taala eka ma huwa ket mesela qadan allahu jalla wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantehu çka tu yapai darguari merne qadan ni hadis i përmba me adithit. Ajete, i përmba me ajetit. Nuk i te i kalom kufite e teksteve. Pas e ka thënë, vëla temthil dhe as duke përngesua Allahun subhanahu wa ta'ala ku ka thënë Allahun gjellëwara lejse ke mithlihi shejë unë vehu e sëmi u lë basirë, nuk është asë gjahë si Allahun subhanahu wa ta'ala. Shejkhull Islam, ibn Utajmi, e thëtë kjo është adithi, ajeti bazarë, tamoje basë, lejse ke mithlihi. Gjdo ajet që ka thët Fardukje, thuj lejës e kemi të lijë, shkasi ajë. Nëse të vinë fotografia në kokë, thuj lejës e kemi të lijë, nuk është si ajë. Ajo iluzion, ajo është cytje. Ajo është mënyre shëjtonit ti me të propukue kokën dhe me të ngarku kokën. Dhe me të kriju stresë. درس آيه الله جل جلاله اشاره تجيدا ليس كمثله شيء نقوش از جاهي الله تبارك وتعالى عند الله جل جلاله كانه يتر قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون فهو الله تبارك وتعالى كان دلوه Amoralitetin e dukshëm dhe të padukshëm Dhe gjunahot dhe zulumin E kanë ndalu Allahu të barë e kjovëtara Pa të, të drejtë Dhe mos t'i bani Allahu gjelluar Asë një shënd shok Mos t'i sëshroni Allahu gjelluar Në adhurimin e tina Dhe mos të thoni për Allahu që ta shka së dine A ka maket se me thonë për Allahu që ta shka së di A e kanë thonë njërzit? E kanë thonë Allahu gjelluar Shka si kanë thonë I kanë thonë Allahu t'ka thë mi A e kanë thonë njërz I kanë thonë Allahut është fukara I kanë thonë Allahut e ka dorë në shtërëngume I kanë thonë Allahut banë dalime I kanë thonë Allahut nuk gjikon drejt E do një populli për një populli tjetër Qëka si kanë thonë Allahut e barë kjo vëtër? I kanë thonë ka qika E stofekum bilbenine Allahut gjellohat thot A ju ka thonë Allahut juve djemë E për veti qika? Sepse te arabët A ditë se gjali është Ma i privilegjumë, ma i dashur për ata. Ata kanë thënë, Allahu ka qika. Allahu u gjelë a thëtë, mirë. Supozimisht, hipotetikisht po flasmi. Allahu ju fletë atyre, hipotetikisht. Te ju, Arab, cëli është maj mirë, qika djali, djali. E pajtimin e kejtëve se qika në kanë vërosë. Ka thënë, po si është puna? Allahu s'ka as gjemës, as vajza. Po ju thëtë, këshire ku kini mëri sa poshtë. Allahun përja i për një qikën që ka si do një për veti e djemë përmoni në përëm, Allahun që si kanë thonë mirë pa Allahun të barë kjo të ala është sabor, është i durushëm dhe Allahun gjelluar e ka caktimin e tina andë e ka thënë Allahun gjelluar vë e në të kulu ala Allahi ma la ta'alamun dhe dhe mos të flisni për Allahun gjelluar që ka nuk dini Shekull Islam ibn Qajm al-Gjauzi në medarit gjusseli kine ka përmend se feja Allahu gjellu ala dhe dhja e robit është ndërtume më dë baza el-ilmu billa e ilmu bidinihi njohja e robit me Zotin e ti pasaj ka dëgzue me cilësit me veprat e ti me ata qka i takon Allahu të barek e u atala e bidinihi dhe ilmi me dinin e ti ma e keqja të këqia dhe shikone njësë nuk e futin këda në kok ma e keq se me bazi na no. Ma këtë se me bo zullum Ma këtë se me vra Ma këtë se me omor njëzëve të drejtat është entekullu al Me folë për Allah unë që ka zdeni Dësa kjo është se ndi majlejt e njërzit Folëm për Allah unë që ka zdeni Edhe nuk ju asë që mërzitë Asë që skuqët, asë që tërprojot Kjo meselët të të shqështu edhe pik Kjo është halal edhe pik Kjo është haram edhe pik duke mos u bëzunë të ashëkatan Allahu të bareke, vëtë ala. Dësa njëri ju, besimtar, i cili ka frikë Allahu gjellë vëtë ala, ka Allah, barke, ala, me dalë Allah, për Allahu të bareke vëtë ala, duke me përgjigjë për Allahu gjellë vëtë ala, për gjdo me simë përgjdo me simë pëse e ki pas qështu. Pëse besove qështu? Aki argument nga ona Allahu të subhanahu vëtë ala. Mada Oja ka thënë, neve nuk i poshtëkojm Allahu te bareke u teala pas nje sen mirpafthojna çka than Allahu xhella uala, kul huwa allah ahad, allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul wa lahu kufuwan ahad, thuaj allah wash nje vetem ati i drejtohet çdo kush, nuk ka lindur dhe nuk është i lindur dhe nuk është askush si allah. Sa e thjesht është për të kuptuar, sa e lehtë është për të kuptuar, nuk ka as kujt si allah, sepse është zot. Të kishte ndikur si allah, të kishte ndikur zot. Të kishë qenë dikushin në gjashëm si Allah, s'kishë qenë zotë. Po për shka kësë është zotë, dhe është apsolotë dhe ka kriju gjithë shka që ka egzistanë, ajë nuk është asë kështë si Allah, të barëke o të ala. Andaj ka thënë hoja oh, në vazhdim, bel qauluna allëzhi në kuulu vë në ataqidu vë në dinu Allahe bihi huë qaulu e immët il huda, ka thënë bendimi jonë, besimi jonë, është se, ajo që ka imamat e udzimit min e sahabati vë të tëbiin e fa min ba'dihim min e imeti për i sahabat vë të tëbiin vë dhe pasatërët e sëtë kanal për i imamë vë të mdojë sikur Ebu Anifja dhe Malikul Ebu Zahiju dhe Sufjanë Thori dhe Ujejna dhe Leith ibn Saad dhe Hammad ibn Zajru dhe Hammad ibn Salama dhe Shafiiju dhe Ahmedi Ishaqi, Bukhariu, Muslimi, Ebu Dawudi Tirmidhiju e shumë e shumë për i djetarëve të mdojë të cilat kanë bes Ashtu si që ka besu për nga meri s'asem Që ka besu për nga meri a.s'alatu e salam Kullu një htedejtu Thë innëme I htedejtu bima juha i leja rabbi Nëse une u zora Vetëm me shpallin e zotit Vetëm me shpallin e zotit Dërsa neve kemi përmenë se shpallin e zotit është Mbimendje Por shemë Shekhe Lusamit e Mija ka përmenë se Njeri ju sa do që mëson nuk mënët me frek Kur gjopër nga meris Sa do që mëson Ta th akademizëm, fakultete, doktoratura, më mbledh një njëç një doktoratura, njëç një akademikë, apo një lirim më le të gjitha këto në një vend. A mundot me prek pak për pejgamberisë? Nuk mundot. Po pse nuk mundot? Se është çështja e gaibit, Allahu nuk ja lejon kur kujnë. Allahu yastafi min al malaikati rusulan wa min al nas. Allahu është ai i cili zgjedh prej meลาçëve të dërguar dhe prej njerëzve. A mundesh me prek për pejgamberisë? Nuk mundesh. Pasi çnjeriu nuk mundet me prek me pre... prej Për nga meris Atër shka dohët me bo Me eshti kokën e vetë Logikën e vetë Arsujën e vetë Shikimin e ti të dopë Jo Mirë po beson Qishka arë prej anës Allahot subhanahu Va te ara Ma dhe ka than Vë gajrihim min e imetil muslimin Dhe të tjerë prej imanëve të muslimanve Qadimen vë hadithen Në kone vjetër dhe në kone re E ledhine qabau bil haq te se ata kan xhiku me hak wabihi kanu yaadilun lama haqqan bashuwa wa huwa imraruha kama jaat min ghairi takyif wala tashbih wala ta'til dayushsa bardia dhe kalimi i teksteve hadith edhe ajete çastu qi shkanor pa e shti kokën ton dhe pa e përshkruajta Allahun te bareke u teala pasta ka thon wallahirul mutabadir ila adhanil mushbbehin manfiyun anillahi azza wajal fa innallaha taala la yushbihu shay'un min khalqihi welaysa kemithlihi shay'un wa hu as samiyul basir ka thon dhe ajo cka ju vjen mendje per ngjassuesve per allahun te bareke u teala allah e ka te mahuma ata per shemb ne nukojda me mohua hoja do me permenj nje mesela Se nën komunave mëohu se ti nuk vjen forma për Allahun dhe në wala. Nuk nu mohot këmëseina. Madje sa sahabët i kanë thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ne ya rasulullah na vjen disa mendime, disa thëtitë të cilat ya taadhamu ahadun an yubdi. Ka thonë na vjen rand edhe me shfaut, me të kallzuë, na vjen rand edhe si kanë kallzuë. Dietor kanë thonë kjo është çështja e që njerëzit i vjen fotografi në për Allahun te bareka wa taala. Për këtë sa më shegë kanë, afaqat jaa kum, a ju ka ardh kjo? Çka ju ka ardh? Çitja e şeytanit fotografi të ndrishme ka thonë zaku salihiu aliman ka thonë ç'është imani i qartë cili është imani i qartë imam nehu ka thonë imani i qartë nuk është me të ardhes vezveshja se çdo kujt i vjen vezveshja ata nuk ka iman ka thonë imani ç'është imani i qartë është te fjala e sahabëve je te adamu e hadunah e shat modha ngushhtohet njani pranëve me ka dhua apo Gushtojsh me kallzu për shemb, çka të vjen për qytonin për Allahun te bare kjo te ala. Mir po çka thot? Besimtarë e largoj këta. Me ajetin lejse kemithli nuk është as gjasi aj. Kështuçi me tar fotografi të ndrishme për Allahun. Kjo nuk është prej kufrit. Prej kufrit është nëse ti e pohon ata dhe miraton ata. E kur çndrohet kjo në iman? Kur ti e largon ata dhe të angushton djoksi pse të vjen kësaj, si çitje. Kësaj vjen si çitje. Pastaj ka përmend një fjalë të hojës se iman Bukhariut hojëa i Bukhariut në ajmë në ajmë ibn Nuhammad el-Khuzai shekhu Bukhari ka thonë Allah e më sherof me në shëbëh shëbëhë Allahu bi khalqi dhe me këta përfundojna në goda kjo është definicion i fundit dhe së në muina me e buru e rezimet asa që ka e besanë e lisonajti ka thonë kush e përgjason Allahun me krijesat e ti faqat kefara ka po kufr thudora Allah si dora filanit Ftyra Allah si, dora, si ftyra filanit Shikimi Allah si shikimi filanit Të folët të Allah si të folët të filan E kipa Allah unë gjellewara si kriesat Dhe gjithashtu Kushe mohon Ata që ka Allah e ka cilësuvet vetën Me ta A gjithashtu e ka mohon Allah unë të barë kjo e ta Qikon e njerëzit gjithmon hikin Dytë s'ka ishme Shkojnë ata që e kanë përgjësu Allah unë Këta tjertë ka nokta e kanë përcyesur na shkojnë ahit ska si valla Allahu xhelalu ala dit skaishme tu dit janë gofur se e kanë mohuar ata që Allahu te bareke u te ala e ka pohuar pasta ka thon u aleysa fima wasafa Allahu bihi nefsuhu wala rasuluhu tajbi ayat ska Allahu dhe pejgamberi kan fol per Allahun Allahu per vetveten pejgamberesa per Allahun këtu nuk ka të zhbi nuk ka per ngjasim njeriu e shef shikimin e ti Dhe e shef me shikimin e ti shumë dur. E shef dorën e lopës, dorën e kalit, dorën e macës. Dhe dhe kafshën, përëmëni e bënë temje. Ka than, mirë po s'kanë të njajsh me durët që ka i shef për e tjera me me dorën e vetë. Madje ka than, i bënë kaimi, di durët e tjera nuk janë bashkë të njajshme. Di durët tonat, kanë disa dalime. Edhe vijat e, e, e gishtave. Ka than, madje dy veta bashkë, madje dy binetsh nuk i kanë durët njësoj. قال انه سيقوم من شيء يريد يمثال كنت نايقون الله ودور ان اتقرض سوى الله تبارك وتعالى حاشا الله واش تي passer ngayo فمن اثبت لله تعالى ما اثبته لنفسه مما وردت به الايات الصريحه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم مما ورد في الاخبار الصحيحه على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته ونفع ان الله نقائصه فقد سلك سبيل الهدى فطهوج حق نوائم محمد كي نوائم محمد اش هوجا البخاري Në imam Bukhariju prej u gjallarve të mdoj e ka pas në aimin gjithashtu e ka pas edhe imam Mahmedin edhe ka pas edhe disa o gjallatjer fjale është e në aimin ka thonë, aji cili e pëhon për Allahum ata qka e ka pëhu për vetë vetën apë në ajetet e ti apë në adithet e pinga mejri sallat e sellem thotë, dhe thotë këtë kjo që ka pëhue është që shi të konë Allahot kema jeliku bi gjallat i hi o adhamet i hi që shi të konë madri së ti Fëtir Allah u gjellu ala, është që qështë të konë madrisa Allah u të barek e vëtë ala. Dora Allah u subhane vëtë ala, është qështë të konë madrisa Allah u të barek e vëtë ala. Shikone, Allah është el ewellu wal akhir, i pafilimti. Th A thë valkur, me ndja ka me kuptuë, se si është dora ati cili është pafilimti. Aparmandom sa shumica e njerëzve nuk e kanë kuptuar pa fillimshmëri në Allahu subhanahu wa taala, ellei e moh me kap dorën e Allahu te baraaka wa taala, dhe çajin e Allahu jalalola, që shumma mabar mashtar qarku me për njerëzit, s'kan mundësi me mri as sa grimca më e vogël e kësajna. Mund me me pas iluzione, me fantazuar, por me mri diçka për realitetin e kësajna e beden, asnjëherë s'ka mundësi. Pasa i thot, "Wa ana fa anillahi inna qaisa faqad salaka sabeela alhuda", zakushi mohon nga Allahu tëmetat pata Allah është i plotë si fatet e tij, në emrat e tij, dhe Allah është i pastër nga të gjitha tëmeta. Faqat celle që ka selil al-huda, kia ka zgjedh rrugën e drejtë. Rrugën e Uzimit, pasta e kaprua edhe fjalë nga Imam e Shafiui dhe nga fjalë nga Imam Ahmedi dhe me këtare e thepundoj, ngasë është kjo e kaptinë, veçanë mirpoj vetëm titulli. Thot, wa sammi dhen naua min at-tauhid, tauhida ithbat bila tardidi. Këk kjo çka kena fol deri tash, prej fillimit të vëllimit Deri këtu në fund Këtë këta qka folëm quje Të uhid i pohimit Hoxha Kemi përmenë nëse e mani men Të uhidi në do në vetën në dy pjesë Jo në tri, dy Të uhidi i pohimit Dhe të uhidi adhurimit Të uhidi qka i takon Allahu Pe rububijes dhe emra dhe cisimet Allahut dhe ajo që Allahut Meriton mu adhurua Në dy volimët tjera Të marrëgjil kabul të Hoxhës sa at melena Allahu jera do vazhdojna. Ati ka vetë për të vazhdojna, aty ka vetëm sharrime për tauhidin al-uluhiyah. Çka ka të bëjë me dinin, me fejen, me imanin, me obligimet, me haramat e kështu me radh, dhe shirkjat e ndryshme? Dhe këtë në këtë vollum, thot hoxha, çka kemi fol, wasammi dhanau, po emërtojë kët lloj të tauhidit çka folën deri tash, tauhida ithbatin bila tardidi, duke mos u lëkën fare. Edhe sa dietar, këtë kta çka na folëm, e kanë donë në dy pjesë. Tauhidi e rrububiës, se Allah është zotë dhe emra dhe të cilësitë Allahu të barëkja. O atara, kjo është të shtje, terminologikën nuk përish pun asë gjë, pasaj thotë, qëtë efsahë al wahju l-mubinu anhu, fel temis il huda, el munira minhu, thotë, për këtë qështje që ka pofollë minna, tauhidi në rrububiës, edhe uluhijës, dhe emra dhe cilësitë Allahu të gjëllë ala, thotë shpalja e Allahu të gjëllë ala, q shpre namuniran mata më duksh me dha mata chart fat faltamis al huda al munira min fat kërkojë uzimin për Kur'anin të Allahut te bareke u te ala se sa i cila kërkon uzimin për Allahu xhello ala patjetër se ka mëjet andaj kjo ishte domthon fundimi i dy llojeve të tauhidit allaje është tauhid ar rububia tauhid yasimi Allahu xhello ala si zot sa është kryusi absolut dhe nuk ka mundësi prej asgjës me nëzirë në diqka përveqë Allahu të bare kjo e tala dhe ki zoti cili ka mundësin me kryu e prej asgjës me nëzirë në diqka ka si fate, ka emra të cilat i takojnë vetëm ati duke mos e përgjasu me dikan duke mos i përshkujt forma duke mos e... e ju vejsh dhe larguhet domethënia te vërteta te këto recilcilse dhe duke mos i ndriçuar fjalte Allahu te bareka we taala kjo es domethën ajo cka ja beson Elisoneti me te sahabe te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam lusi mallahu te bareka we taala se Allahu jella wala mushirati Allahu jella wala na mushiron lusi mallahu te bareka we taala se Allahu jella wala na musoya me kuptu fjalte ti qe te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ti manifestoi ne veprat tona dhe dyrtet tona lusi mallahu te bareka we taala se Allahu jella la burgos te musliman ve Allahu te liron lusi mallahu بارك الله وتعالى تش الله جل وعلا قدس يعني المسلمان درتوره الله تندهم بسم الله سبحانه وتعالى تش الله جل وعلا درذيت دينك دينك و الظلم خار الله تشت الله بسم الله تبارك وتعالى تش الله جل وعلا نيا به بوفنديم تامير اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين